Manifestaldia Amnistiaren aldekoa irraganda hemen Bilbon pentsatzen ziuten bezain ongi posatu da manifestaldi hori. Bai bai egia ejan lehen pausu bat da, eh? orain arte ibiligira jendeekin mintzatzen eta ikusten gai hori berz kagikara atera behargin dueela. eta lehennaldia da zinez manifestaldi bat antolatzen dela gaiioogen inguruan eta bai gure ustez nahikoa jakasta ukan Zaila da, amnistiaren lema hori eskoalegian berian berriz brazaratzea. Bai egia ezan dela amak bat urte orain dik karriketan oiukatzen amnistia, baina gaur egun iztegitik desagertu zela eta eta gure ustez iztegitik desagertu bali ma da ezan nahi du ere ez dela kontatzen amnistia horrekin gaur egun, beraz gu an, askik ezkaturik bai ginen, Erabaki dugu, jen inguruan, indar baten sortzea, gai hori ez da antzia izan. Eta, pentsatzen duzu, presteski karikatik merriz, gai eriratzen halko dela? Ba, guk sinesten dugu, jendea aski, aski bozukalaria dela Euskal Egean, eta beti hori abiatu dira mugimenduak Euskal Egean, sinesten dugu jendean baitan, badakigu presuen gaia denen buruetan dela, beraz, aministia esinbestekoa dela ere uh, badakigu. Kontextu politiko berri honetan, duela lau urte asidugun bide berri honetan, uh, neri dudruzen zait biziki importanta dela gaur egun ba, aministia aldarrikatzea, eh? inoiz baino gehiago eu, garaia da, eh? momentua da aministiak oyukatzeko, uh, zeta hemen errana uh, izan den bezala aministia ez da bakerik presoak etxeratzea, baina da Espressoen eta Euskal Herrian ere mandugun borrokaren uh, politiko, politiko tasuna ezagutaraztea eta uste dut uh, amistia dela bakia ikarriko duen uh, bidea eta erraten demezela amistia gabe ez da bakierik izaren. Jende hainitz ikusi da hemen? Ba hainik uste noen baino anitz gehiago izan da eta uh, manifa edera, jendetsua eta kemen betea.